Eh, que hem parlat de, per exemple, la vainilla, la famosa vainilla. Vainilla. Vull algú, un gelat de vainilla. Vull un pastís amb, amb... amb vainilla. Vull... La paraula vainilla s'ha posat molt de boda. S ha, s ha... Sí, s'ha posat. S'ha posat de moda. Per què? Perquè té un gust molt bo, no és molt fort, és suau, però et deixa fresca al mateix temps. Per què? Doncs pues ara veurem. La banyilla. La banyilla és una planta enfiladissa. S'enfila per tot arreu. Aleshores, ni la coneixem, perquè nosaltres, en principi, no en tenim. no potser algú l'ha portada d'algun altre país. Però és una planta originària de la selva tropical per tant, torno a dir, pot ser que n'hi hagi el que en tingui, però no és el normal vale. se l'ha comprat allà i la portat aquí és una altra cosa vale. i aquesta, aquesta planta, aquesta enfiladissa doncs busca sempre el suport a l'escorça d'altres arbres, o sigui quan és l'època de créixer es fa tota aquesta enfiladissa però que és molt difícil de posar, que és així, d'aquesta manera. Doncs, en Filadissa busca l'escorça d'altres arbres. Surt d'un cantó, se'n va amb un altre arbre. D'acord. Vale. Una cosa. A veure, la vainilla la podem trobar en gelats, amb postres de menjar. La podem trobar amb moltes coses. Amb, per exemple, hi han persones que fan un pastís i a dins, a la meitat, té que haver-hi, doncs, Bainilla? No? Pues d'acord. Pues, en aquests pastissos també li posen vainilla, ¿vale? Però la vainilla és exactament tal com he dit una enfiladissa, una enfiladissa, un moment. I diu va iilla i diuen va inilla" i també li diuen "ba inilla en, en molts idiomes. Però va iilla vol dir. Ve de la paraulavaina -i, i illa". Una vaina amb plantes o amb verdures vol dir que és una cosa llarga vale, i a dins llavors hi ha uns grans o hi ha alguna cosa, o sigui, una paraula, que és un, una tireta, imaginem-nos un pèsol o unes mongetes, mongetes verdes que van, van a dins d'un puesto o no? Pues això seria, per entendre's la vainilla. La vainilla, així ens entendrem. Doncs, pues, vain, perquè és una vaina, i illa perquè és petita per tant, estem parlant de, de dins va dins, vainilla la vainilla és el que surt a dins de o sigui, una cosa que estigui dit per algú tens que fer això, pues, si no fas d'acord, no ho facis llavors desapareix la paraula la vainilla va i és la vaina i illa seria la petita o sigui, petiteta, cosa petitesa doncs, vale. pues, anem a veure el seu honor es molt bo. L'olor de la de vainilla és molt bona. El gust és també molt bo. Per exemple, moltíssimes coses s'en fan. Vale. Però la vainilla és una orquídia. O sí, sigui, la veiem, no? Un regal d'aquestes, una flora que estan boniques, pues és igual, però però la vida o sí, la flor. Aleshores, és així. Vale. Llavors, a veure. La vainilla hem dit que és com una orquídea. L'orquídea aquesta dura exactament un dia. Però la, la vaina, aquesta vaina on jo dic, que és llarga com una mongeta, doncs, en un cantonet, té la flor, però dura exactament un dia la vainilla aquesta la vainilla té molta demanda totes les cuines del món del món són molt exigents amb la vainilla mm, és, veritat, és així aleshores aquestes eines s'utilitzen és el que és la veïna o sigui, s'utilitza per fabricar l'extracte de la vainilla l'extracte sí, sí, tal, tal com dic l'extracte a veure, on en trobarem? aquí des d'alegra de on en trobem bueno, a menys que algú l'hagi portat i, i hagi produït normalment és Madagascar i Mèxic on es realitza el cultiu i la collita les coses. A veure, nosaltres, és normal que, com que no en tenim aquí, d'aquestes, diguéssim, com a planta, que no en tenim, no la coneixem bé. Però és una de les espècies millor conegudes en el món sencer. Per lo que he dit abans, pel seu deliciós gust per què? per l'olor a veure, no ens hem si comprem un pastís que sigui molt maco i a sobre faci una olor molt bona eh que és veritat que se'ns sent tan millor és com una sopa també no parlo que la sopa i tingui que anar-hi per res benilla, però vull dir que si la sopa també dir, hi ha sopes que no fan olor de res i tot el menjar sincabi fan olors és el mateix, o, o un guisar, el que sí pues és un mateix. doncs es que és un una ulló meravellosa. Aleshores, com ho fan? Les, quan les cullen, les cullen quan són madures. Sí? Veiem imagineu-se, una filadija que va per tot arreu, vale? I que té unes tiretes que van caient que serien exactament les vaines, Agafen les veines, vale? Quan són madures. Llavors les bulleixen. Us sí, imagineu-se? les bulleixen les arranquem i les bulleixen les bulleixen després, quan estan bullides les deixen al sol quan aquestes veïnes estan bullides i es deixen al sol agafen un color molt especial agafen un color més o menys com una gra de cafè o sigui, són verdes el seu color natural és verd però després, una vegada les ha hem fet totes aquests procés, agafe un color com de cafè. i es tornen també dures. O si sigui, les pots agafar minar i són dures. O si sigui, que canvien completament valuques la flor, una flor, la planta, a quan després hi ja ha l'emposada delò i l'em bullida i tot això canvia completament, completament completament. Llavors, quan són dures, les converteixen en pols, que és el que després es posa en tot el que volem que tingui una miqueta de gust de vanilla. O també es posa no pel gust, sinó per l'essència. Amb una paraula, la reposteria, bona reposteria, tota o porta pols o porta essència de vanilla. Begudes, també n'hi ha Begudes, també n'hi ha L'olor, pot ser doncs, que hi hagin perquè Algunes tenen unes propietats aromàtiques que es noten si de d'aquests i en canvi altres begudes doncs, que es nota també que són la propietat aromàtica que té bé de la vainilla Però el curiós de la vainilla és que moltes persones, com parles de vainilla, no saben exactament què és. No és res més que una planta. Una planta que si la plantéssim nosaltres a casa, començaria a enganxar-se per tot arreu on trobés un tronquet o una cosa, o un arbre, o el que fos. I una vegada la veiéssim d'aquella manera, sí, ens pensaríem, perquè veuríem la flor, però aquella flor que té només dura res. 24 hores encara si sí dura. És preciosa, però desapareix. I després queda la vaina aquesta que hem dit. Però imaginem-se quina transformació per arribar a una cosa tan bona de gust i d'olor. I ara, després d'haver fet el programa, veurem que hi ha moltes coses que comprem, que olorem, i dia més igual que un gelat de vainilla. Dic de vainilla perquè hem passat a l'estiu i doncs, hem passat pels postos on venen els gelats i es que els vols de vainilla els vols de menta els vols de... completament diferent l'olor de menta a vainilla, a el que sigui per tant, són coses que són curioses i que venen de llocs molt llunyans i que verdaderament són llocs que hi ha moltes i moltes persones que hi treballen, amb això però moltíssimes persones és una manera de donar-los feina a la gent que, en fi, necessiten feina, perquè són llocs enormes, enormes, enormes, de collites enormes, de transformacions i de... de, de, de bullir-les i de transformar-les i tot això. És una cosa molt curiosa. Però ja dic, els llocs més importants és Madascar i Mèxic, jo vaig veure a Madascar a Mèxic no hi heu vist, però sé que quan vam en allà, t'expliquen que és a Madascar i a Mèxic, els dos puestos més importants, on es realitza tot el cultiu que es realitza en allà i la collita, i a partir d'aquí hi arriba arribat tot el de més bé, se'ns ha acabat el temps, com sempre però bé, una cosa més per olorar eh? una bona olor Res més per avui. des d'aquí com sempre, ambiu una versada a tots els nostres oients, amics i amigues, i aquell dabraçada i aquell pató que no pot faltar mai. Adeu, adeu, adeu fins al dia vinent. Adeu, adeu, adeu, adeu. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura a la de la mà.